Рубліка зареготала і заплескала в долоні. Ромка скривився і... і заплакав. «Не плач, голуби!» – співчутливо сказав Рудольфо. «А вже ж лисим бути погано. Ми тобі зараз повернемо волосся. Айн, цвай, драй!» Рудольфо знову змахнув паличкою